שיחה מספר 19, מוכר העיתונים. מיכאל מדבר עם האנשים שבאים לקנות עיתונים בקיוסק. תן לי בבקשה מעריב וידיעות אחרונות. בבקשה. יש לך ג'רוזלם פוסט? כן, הנה. אתה יודע, אני רוצה גם הארץ ולאישה. בבקשה. כמה זה? כן, וגם העולם הזה, בבקשה. כביכול. כמה עיתונים את קוראת? אני אוהבת עיתונים. אני לא יכולה להתחיל את הבוקר בלי עיתון הארץ. בצהריים אני קוראת ידיעות אחרונות, ובלילה, מעריב או חדשות. למה את קונה שלושה עיתוני ערך? כי אני רוצה לקרוא את המודעות. את קונה את העיתונים בשביל המודעות? לא בדיוק. אני רוצה לקנות לי שולחן אוכל. אני תמיד בודקת קודם אם אין איזה מציאה בעיתון. ואת מצליחה? תתפלא. לפני שבוע קניתי טלוויזיה בחצי מחיר. פעם פרסמתי מודעה על דירה להשכרה, והטלפון לא פסק לצלצל שבועיים. גברת, את נשואה? לא. תפרסמי מודעה במדור שידוחים. תראי כמה בחורים יהיו לך. תודה רבה. אני אמצא לי בחור גם בלי עיתון. כמה עיתונים ישראליים יש? או, oh, הרבה מאוד. יש עיתון לכל אחד. יש עיתוני בוקר ויש עיתוני ערב, עיתון לסוציאליסטים ועיתון לקפיטליסטים, עיתונים דתיים ועיתונים לאנטי דתיים, עיתוני ספורט, עיתוני נשים, העולם הזה והעולם הבא, ואל תשכח את העיתונים בשפות זרות. עיתונים מחוץ לארץ? לא. אלה עיתונים ישראלים שיוצאים בכל השפות. בהונגרית, בערבית, באנגלית, בגרוזינית. כל כך הרבה עיתונים. והכל על פוליטיקה. פוליטיקה זה רע? צריך להיות בעניינים. במוסף יש מאמר של דן גזית. הוא עיתונאי מצוין. תקראי מה הוא כתב על ירושלים. היום יש מוסף מעניין. מוסף? מה זה מוסף? כל יום יש מוסף. ביום ראשון, טכנולוגיה. ביום שני, לטיולים. ביום שלישי, הבית והמטבח. ביום רביעי, מחשבים. זה באמת מבלבל מאוד. יש לך איזה עיתון בשבילי? <laughs> בטח, בשבילך יש לי משהו מיוחד. שער למתחיל. עיתון בעברית קלה עם נקודות. יוצא פעם בשבוע. עיתונים! עיתונים! אני רואה שכולם קולמים אצלך, מה? בטח, אני אוהב עיתונים. אם אין חדשות, אני עושה אותן. אתה עושה חדשות? שים לב. חדשות! חדשות! המצאה ישראלית חדשה! המצאה עולמית! איזו המצאה? תקרא בעיתון ותראה.